Bai, bai, zeizan da, oa dela egun pare bat, egun pare bat, baiatzen zarturreala, eta, bon, noski, baiatzen zarturrean ez, baiatzen lehenaz, bitu ingo dugu, gaurkoan, e, bai baiatzen lehenaz, bai baiatzen lehenaren bezperaz, ba, azkenean, eta aurten bereziki, e, bueno, esan nahi handia dauka Alemanian, e, apilaren ogeita marra, alde batetikan ludikoa edo ba, hemen hemengo esaldia baita e, baiatzen e, dantzan hartzeko helburua. Beraz, jaialdi e, dantsaleku parti asko daude, ba, lema honekin e, baiatzen dantzan hartzeakez. Eta, bueno, gustut horren, horren eh, adibide asko eta asko, egon duzti dela, ez zindizuet, ez zindizuet, ez, ez zindizuet, emango gaina, ja pasadira, bagusti hoien berri eta egia esan, miken nuen, alakoetan eh, parte hartu. Baikaleetan ibili ginela eta kaletan, bueno, alde batetikan eh, manifestaldean, eta ba, betzeran... Eh, ba ez zelena den bestean 2030ean bai ja lelengo manifestaldia izantsan Hamburgo lelengoa esaten ari banaiz da ba benetan aurtego aurtego manifestaldia eh, gama edo ba oso ezizabala ez, ez, baina eh, anitza zalako sei manifestaldi ondostudi buenoietan lelengoa esaten dela 2030ean eta manifestaldia ematen ari zen paraleloki beste ekita, beste kitalderen ba e batean, ba hip hopa eta punk musika eta hotzenari sirela beraiek leku batean eta marik espaldia ba martxan jarrizten eta bueno, betiko auzotatik ateratzen manifestaldia e, hamburgesautzen dutenantzak, ba bai, la ba, ba, noski e, procesión autópica eta San Pauli Aldera Juntzan eta San Pauli Aldeko martxoetan ba ikustekoak dira, ba dela urte pare bat euki genuen eh e, komuneko eskubileen edo e, erratzen eh e, irudia berriz, berriza salduria e, mailarka del lehen honetan eta bueno, manifestaldi honen e, lema edo zan gidirako e, eskubidea edo hor badago talde edo mugimendu bat gidirako eskubidea e, eskatzen duela eta bueno, eskat gentrificación en contacto, como eta bueno, hauen satire konkretuki, que lo manifestación concreta y historia edo bueno, mito eh paduen e, lokal bat, eh musikare tobat, eh DJa ketan eh pinchariskoa <laughs> diren edo ziren leku batean, ba zileo internoak, eto saura espekulazioak spe, dartea gantzidela eta su hartu zuen guen dela gotxik Pudels Club izanekoa eta bueno guenera Pudels Club honek badu badu batxo gure herriakimere noturan nint morain dugu gorazten der Pudels Club hoietako bat dugu guen dikant gulu bori di etutela eta, eta musika kalde bat zutenean eh, Golden enzituan edo eh, limoi o oh, oh, oh, gurreko liboa txirenak hoeje jo Madalenetan. Madalenetan, a ber, a ber, a ber ber ta kozar Madalenetan garai hartan oraindik kan e e merkatu txarraren eh papalkollo edo e txoznak eta eronduz diren legal. Ah, ah, ba bai, lotzua beraz eta ta ba, bostatu ba, konais gaurko eta maiatzat leenera. Bai, ala izan zen eta bai, gabean e, ba, izpildak izan ziren e, polizerekin, e, trulala, trulala, erduntziteken leku zitatik zen, e, amen, saltuak amenzaltuak eban ziren, eta e, duzen arteka, ba, inkaputsatuak ez ziren lako, bueno, oida urteroko garapenat, alde, alde batetikan egin zen, bueno, espeo da na, alde bezalde bat egin zen kasi, kasi festibo, <laughs> uri da eta, bai, e, mahiak lehenan bertan, ba, bestutzen mahiak, bat ezik, e, tradizionala, e, sindikatuek eta dutena, eta, e, bestetik, hori e, goitzean izaten da, ba, zendea disiplinatuagoa edo badelako, eta martxan lutea izaten da, eta geho baitare alako aktoludiko bat zero bokizten dana, eta jasortikana horre da, ordubita, seitan, hemen da, han, duk irantzaila, goa, asmoa, zutela, beste adirazten batekin, eh, alako edo, esteko, istilua, gondes alakoa, dola eh, artean, bueno, nahori izan da, hamburgol, maialtzaren lehenaren adirazten da, eta, ah, bo, berlinekin kompratuta, eta berlinek normalian tradizio ondia du, ba, istiluak eta direla, eh, ba, aurten hamburgo izan da, eta ez dut, ez dut esaten eh, arroza zure, berdin dut, eh, diren, baina, bueno, hemen iztiloak hondiagoa, bizan dira ahorten. Hau da, jatza den lehen, ha? Bezteran, esaten noen, e, hasi eran, haperdean e, ba, e, e, hori e, zemarrak da duela, bere esan daia, eta, bueno, altartetik, hemen hamburgun gutxi esen zitzen baina, bada ere, balpurgiz gaua, edo, zorren dira, baina, egon, Bellecotana Burgos mañana isla da un goa izaten du eh baian gogoratzea ere mahavoriere zorginen gaola dela Eta, bueno, gutzako, edo, guk parte harturren nuen, ba, kolektivismoaren inguruko itzaldi batean, ba, Bartzelanatik, eturritako guztizatik dezible, edo, hiri ikus eskina, edo, kolektibotikan, el bat aivan hemen eugusiran, eta ratxaldeko, alagumata ratxaldean, itzaldia eman zuten, zentro sozialean, e, edo, bueno, e, ba, bueno, ba, ikari, alde historikoki, ba, e, itzaldiauko katzen zanlako, eh a ba, korporatismoa prehistoriak urte Espainiako e, e, espainako iraltsa e, eman te mantentzenetik eh ba, alde batetik historikoa baina bestetik ikustea ba bueno gaur egun bai kooperatibismoak baina kooperatibismo bota batek, baiko eh korregunten e, ba, eh isla eta kape, ka, kataluniako eh jarsa edo zarea orkastu zuten hauek, eh? eta, bueno, adibide pileak interesadea, oso trinkoa, izan txan izkaldia, jendea, bueno, eh, ondo visitatuak, eta, bueno, hor berotu gatuen, gure, gure asmoak, eta gure eh, asmo-antikapitalistak zagerozkalera juteko, beraz, eh, motorrak berotzeko zuegokia izan txan izkaldia. Para... Bai, hau, hau zehazki, azte huruan gertatutakoak eh, bestetik eta Iegis Lusatzarren eh, ba, atzo eta eh, aurreko aztean nola espatu genuen TTIP-ren kontrako eh, protestak eta Alemanian Ba, bueno, e otzen zua egizan direla, ba, atzo berriz ere, otzen zua e ere, ba, gripizek azteetako do, pagerdizputu hori edo nun eh, askotan histerikozat edo antiemerikanotzat edo azaldutako eh, ba, leporaketak eta azalpenak ba, orain paper ba, berganean daude eta orain Europako batasunat eta Europa, Europako batasuneko komisioak eta Alemaniako gobernat eta ba, egun darko bergaitik batean ba, alako amnesia batzuten eta horretaz ezagertekiten eta orain ordea berroiek aurkitu diren nun azaltzen den ba, senolako harremanak eh, izango dian, nun eh, aragi hormonatua, bueno, ba, ya, legetz eh, e, e, e, e, e, e, e, zilegi den, eta teknologia genetikoa, eta pozonialik eta kosmetikan, eta eh, frakina, eta eh, informazioa enbabesa, eta bar, eta bar, eta bar, edaz, eh, jarraitu peruz, hi eh uh, maniambe ja txurri ratxo para oh, manifestaldi de Jaldivat en Berlinzen bat zertzeta e, e, zure kontrakoa. Eh, bueno, bukatzeko bukatzeko e, Kurdistan gogoan, bai, politika gogoan eta Kurdistan gogoan elgunoetan eh konpara egin baitira ba zertikat jaso zuen bombardaketa e, bai ja o, oain, zurrurenak bete dela gaurregun ba, kurdistaneko zenbat herritan dagoen iruria eta dagoen e, saiaketa dagoen sarkia saia ba, da osa konporatzea beti saia da baina gaur no, egungo gaur egungoan kurdistaneko zenbat herri ditugun eta eta horren orte. En, eh, erantzunkizuna zeinak daukant, hakin badakigu, bernik eta erantzunkizuna hartzeko eh, amarkadak basa berresan tuzela eta bueno, ba, salatu berko dugu kurde gertatzen ari dena ba, espertatzeko berriz ere amarkadak eta amarkadak basa berdutela ba, eraileak eta itzaileak nortzuntik den salatu arte ba, ba, bueno daurkoz baiak da berria, bueno, eguzkia ikusten dugu, eta, bueno, kurdistaneko e, bandera nere eguzkia, e, saltzen dera, ba, aruntza nere gogoetak, eta nagu espero e,